Запала довго важка тиша. Гість мовчки, зніяковіло дивився на господиню, знизував плечима, розводив руками. Нарешті сказав, «Багато в тобі накопичилося злості гіркої, і всю ти вилила на мою нерозумну голову. Але це нічого. Я давно розучився ображатися. Ти назвала мене боягузом, лицеміром, шкурою продажною? Не казала я такого. Все це було за словами. Я сам до болю розумію мерзенність свого становища на землі, кричу, що недоладність свого існування. Я чимало вичитав з тієї книги, яка називається «Правда і життя», і, здається, проголошувати, вичитане з нею «Маю право, бо кров'ю і здоров'ям заплатив за нього». «Маю право?» «Ні, його відібрали в мене, як і усіх мені подібних. Тим, хто править нині людьми, наша правда, як кістка в горлі, вони її чавлять нещадно. Одним роти заткнули ситими шматками. Іншим мозки заморозили холодом страху. А ти пропонуєш вийти на люди і сказати правду. То й що буде? Полетить та правда у безвість, як порошина за бурею, і мене за собою потягне. І ні слідів, ні знаків не залишиться. Найчистіші слова буде опльовано, найсвітліші думки опоганено. Навіть ім'я моє стане лайкою. «І ви, господине ласкава, боятиметесь навіть згадувати, що я сидів за оцим столом і так любо розмовляв з вами, розумніші за весь вечір слова. Мені краще переночувати під зорями. Зараз піду, влаштуюся на бульварній лавці, покладу кулак під голову і чудесно відпочину. Коли спиш на кулаці, дуже тверді думки і переконання в голові народжуються. Після всього, що ви мені сказали, треба мати свинячу совість, щоб залишатися тут». Гість взяв сумку і пошкандибав до порога. Поклонився. Доброї вам ночі. І простіть мені, господине. І я вибачаюся. Чого вже там? Важко зітхнув гість. Усьому винен я. Куточок у вас маленький, а горе велике. А тут ще й я припхався зі своєю поганенькою радістю. Спокійній вам ночі. Земля колись, цього не знали досі, не оберталась круг своєї осі. Навколо сонця, креслячи круги, та в час, коли осатанілі люди навчилися залізом рвати груди і засівати трупами сніги, стара земля, осмалена боями, полита кров'ю, всіяна кістками, ясному сонцю мовила. «Дивись, до чого діти наші дожились?» Такельним гнівом сонце спалахнуло, шипучим приском полум'ям сипнуло, землі нещасній лоно обпекло. Даремно я для цих царів природи ганяю хмари, зігріваю води. На чорний глум добро моє пішло. Накличу бурі, трусону громами та відплачу, віддячу їм за це. Земля здригнулась і сказала тихо, «Яке страшне задумуєш ти лихо, ні краплів в тебе жалості нема». «Тоді нехай!» — гукнуло сонце грізно. «Покаєшся, та пізно буде, пізно!» «Заплуталась?» «Викручуйся сама!» У мерехтінні світла і темноти від того часу крутиться планета. Коли ж вона розплутає, тенета? Коли ж, о земле, викрутисься ти?» Виписки з чорної книги я роблю без якоїсь продуманої системи й послідовності. Але чомусь певен, що саме в такому вигляді вони цікавими будуть і вчителям моїм. Можливо, теми і проблеми, які мене привабили і потрапили до моїх виписок, якоюсь мірою прояснять для них нинішній стан моєї душі. Вся книга наповнена болючими роздумами про дезгармонійність і нерозумність існування людського, про безладдя, яке панувало в ньому. Мішанина. Темна мішанина. Де начало? Де і кінці? Стане, гляне уперед людина, Затримтить розгуба на лиці. Люди, в муках, радощах, коханні, У кипінні роздумів і мрій, знайте, Ви не перші і не останні, На землі закручені старі. В тих, що смокчуть ганчірки і соски, Що взувають перші чобітки, Визрівають небувалі мозки, Дивні зачинаються думки. Море, море без кінця і краю,